På sidan 26 i Naturens eviga religion i slutet av kapitlen har vi listat 24 observationer och slutsatser från naturlagarna.